אמן ואמן. שבת שלום לכולם. אני כל כך שמח שאנחנו יכולים כולנו להתכנס ביחד לכבוד אלוהים. יש איתנו היום הרבה אורחים, ואפשר להגיד בעברית, תקצר היריעה מלהכיל. וזה אומר שבאמת, אני מודה לאלוהים שאנחנו יכולים להיפגש ביחד. אני לא אזכיר את כל השמות, אני רואה פה את דוד סיגל ניצקי ואת אשתו אסתר, ברוכים הבאים, את פיריים ואת אהובה והעוזרת ששכחתי את שמה. ניטה, אוקיי, יש לנו את פמלה שנמצאת פה איתנו משוויץ וגם את נמרוד וארי פה מסתתר מאחור <laughs> ואלינור וישראל וחברה שלו ואנחנו רואים פה את נמרוד ונעמי שהגיעו מרומניה, אז ברוכים הבאים ואת מי שלא הזכרתי, אז uh, זה הזוג המלכותי שיושב פה מצד ימין שלכם את נדיה ואת ולדימיר שהם עכשיו באופן רשמי נשואים אז uh, אנחנו כולנו חגגנו את מסיבת האירוסים שלכם uh, והתפללנו שיגיע היום שאתם כבר תתחתנו ובאמת היום הזה הגיע כל כך מהר אתם כבר נשואים ואנחנו מתפללים שאלוהים יברך אתכם ושהתרומה שלכם לה, שירות פה בישראל תהיה לפחות כמו המוזיקה ששמענו שניגנת לנו קודם וגם של כמובן ולדימיר שהוא עובד מאחורי הקלעים דרך אגב אז גם לכם ילדים אני רוצה לאחל שבת שלום ולשאר חברי הקהילה היקרים שנמצאים פה לא פחות חשובים כולם שיהיה שבת שלום היום אנחנו נמצאים עדיין בספר דברים וגבי רוצה להגיד לנו רגע עוד לא שאלו אותך אנחנו נמצאים בפרשת... ניצבים. ניצבים, יפה מאוד. פרשת ניצבים. <coughs> הפרשה הזאת נמצאת בספר דברים. החמישי בחומש. החומש זאת אומרת חמשת חומשי תורה. הספר האחרון ואתם יכולים לראות שאנחנו עומדים לסיים את כל חמשת חומשי התורה ממש בקרוב. ולהתחיל אותם מחדש. אז פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים. מה זה בעצם פרשת השבוע? בואו נצא בקצרה, פרשת השבוע זה הסיפור מהתורה שבו אנחנו יורדים לעומק במשך כל השבוע. יכולים להיות לפעמים שני פרקים, לפעמים קצת יותר, אבל אנחנו לוקחים את הסיפורים מהתורה באופן מאוד רציני בחיים שלנו, מכיוון שהם מתארים לנו את התוכנית של אלוהים בשביל החיים שלנו, ומתארים את הדרך שאלוהים פעל בחיים של אנשים בחיים שלהם ואנחנו יכולים ללמוד הרבה בקשר לכך. לכן אנחנו לומדים את התורה במשך כל השנה לעומק מתחילת השנה ועד סוף השנה אנחנו לומדים את התורה כדי להיות קרובים יותר לאלוהים והיום אנחנו גם נדבר על זה מעט כשאלוהים ברא את העולם הוא שם בתוכו שני יצורים מאוד מיוחדים. היום הפרשה שלנו נדבר על הקשר המאוד מעניין לדעתי בכל מקרה בין בריאת העולם וכניסת בני ישראל לארץ כנען. לפני החטא כשעדיין הם היו בגן עדן אדם וחווה היו ניצבים כמו השם של הפרשה הם היו ניצבים לפני אלוהים כדבר של יום ביומו זה היה דבר שקרה בחיים שלהם מדי יום זה היה דבר טבעי בחיים שלהם לעמוד מול הנוכחות של אלוהים שימו לב לפסוקים הבאים שאנחנו קוראים בהקשר לבני ישראל דברים כט תשע עד עשר כט בעברית יותר פשוטה זה עשרים ותשע אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם ראשי שבטיכם, זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל טפכם, נשכם וגרך אשר בקרב מחניך מכותב עציך עד שואב מימיך במילים אחרות כולכם פה כל המשפחה גם הפרופסורים באוניברסיטה וגם היותר קטנים וכל עם ישראל עומדים, ניצבים לפני אלוהים. קבוצה מאוד מעניינת של מאות אלפי אנשים, מאות אלפי עבדים משוחררים אפשר לקרוא להם, ובני המשפחות שלהם עומדת לפני, הייתי אומר, האדון החדש שלה. מי היה האדון הקודם של העם ישראל? פרעה. פרעה, נכון, איזה אדון נחמד הוא היה, נכון? הוא רק רצה לתת להם את הכל, אפילו משכורת 13 הוא רצה לתת להם, מה אתם אומרים? לא, היה, אפשר להגיד שהוא היה אדון רע מאוד והוא פגע בהם מאוד מאוד. האדון החדש של עם ישראל שם את העם שלו בעצם לעמוד לנגדו. ארבעים שנים שהם כבר מסתובבים במדבר. מה היה כל כך מיוחד בעם ישראל לפני שנכנס לכנענו? האם עם ישראל היה שייך לזן מסוים של בני אדם? די. של אנשים שהם שונים מכל בני אדם? לא, כמובן שלא. בני ישראל היו אנשים כמו כל אדם על פני האדמה, הם לא היו שונים, כולם היו חוטאים. הם היו שייכים למעמד נמוך מאוד כמה שנים, מאות שנים. היו בני המעמד הנמוך ביותר במצרים. הם היו, אפשר להגיד, באמת הם היו בשפל המדרגה מבחינת המעמד החברתי שלהם. לכן אנחנו יכולים לשאול מדוע שאלוהים רוצה לשמור על עם ישראל כל כך? מה כל כך מיוחד בהם מכל העמים? אלוהים רוצה לחדש את הקרבה שהייתה לו עם אדם וחווה לפני שהם חטאו. ברית אדוני עם בני ישראל היא נחתמה בדם בין שני הצדדים. זאת הייתה ברית מאוד מיוחדת שאלוהים כרת עם העם שלו. הברית הזאת הייתה בעצם מבוססת על נאמנות. נאמנות בין אלוהים לעם שלו ונאמנות בין העם שלו אליו. אז זה הייתה מבוססת הברית או אם אתם רוצים בשפה יותר פשוטה החוזה החוזה שנחתם בין בני ישראל לאלוהים לא נחתם עם דיו של עת אלא הוא נחתם בדם ואפשר להגיד שזה היה חוזה שאלוהים לקח אותו מאוד מאוד ברצינות והלוואי שגם עם ישראל היה לוקח אותו באותה רצינות אלוהים הבטיח להם ברכות רבות והגנה מלאה מאויבים שלהם אגב את אותו דבר מה שהוא מבטיח גם לנו היום אלוהים רוצה שאנחנו נדע שהאמת שנתגלתה לעם ישראל היא לא הייתה אמת אקסקלוסיבית לקבוצה של אנשים שחיו לפני אלפי שנים אלא האמת הזאת היא קיימת ושרירה גם אה, לגבינו אנחנו קוראים בדברים כט ב 11 עד 14 לעברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קורא תמך היום למען הקים אותך היום לו לא לעם והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב האם אלוהים מקיים את מה שהוא מבטיח? כמובן גם אם עוברים מאות שנים אלוהים לא שוכח את הברית שהוא כרת הוא כרת את הברית שהוא נשבע לאברהם ליצחק וליעקב הברית הזאת עדיין שרירה לאחר שהחטא חדר לעולם, אלוהים נותן לעם שלו גם את האמצעי להתגבר על החטא. החטא היה דבר שהפריד בין אדם לאלוהים. אלוהים נתן לעם ישראל את התורה שהיא בעצם הייתה ההגנה שלהם מפני החטא. אם הם ישמעו בקולו, לחטא לא תהיה השפעה עליכם, עליהם. סליחה. אבל האם הוא קראת אותה רק איתם? אנחנו כבר אמרנו שלא. כתוב בפסוק י"ג בפרק כ"ט לא איתכם לבדכם אנוכי קורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת כי היא את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום הברית שאלוהים קראת עם העם שלו תהיה זמינה לכל אדם מישראל ולכל אלו שירצו להיות חלק מהעם הזה וזה חשוב שנזכור אלוהים יחדש בעצם את מה שהרס החטא הוא יחדש את הקשר שלו עם האדם באמצעות בריאת אני רוצה שתשמעו את זה הוא בורא עם חדש אלוהים יברא את העם שיהיה הקרוב ביותר לצלם האדם הראשון אלוהים רוצה לברוא עם שהוא יהיה קרוב לצלם האדם הראשון ובראשית פרק ג' פסוק 21 אנחנו קוראים שלפני שאדם וחווה גורשו מגן עדן אלוהים הלביש אותם כותנות עור ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור, שימו לב למילה באדום וילבישם לפני שאדם וחווה עזבו את גן עדן אלוהים הלביש אותם באור הקורבנות שאגב שילמו בחייהם עבור החטא של אדם וחווה זה היה המוות בעצם הראשון ביקום הקרבה בין אלוהים לאדם אה, לפני החטא הייתה מאוד מאוד צמודה תשימו לב כמה צמודה אלוהים מתייחס לאדם וחווה כמו שאני מתייחס לדוד שאני מלביש אותו כל כך, כל כך אה, קרוב, כל כך אינטימי אדם וחווה קיבלו מאלוהים את הטיפול הצמוד ביותר גם לפני שהם גורשו מגן עדן. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. הקרבה בין אלוהים לאדם הייתה צמודה מהרגע שהאדם נברא. מה היה הדבר הראשון שאדם ראה כשהוא פקח את העיניים? אלוהים. אלוהים. מה היה הדבר הראשון שאדם ראה? הוא ראה את הפנים של אלוהים, הוא ראה את פני אלוהים. זה היה הדבר הראשון שגם חווה ראתה. האדם, הדבר הראשון שהאדם ראה זה את פני בוראו. שניהם, אדם וחווה, היו ניצבים לפני אלוהים. וזה גם מה שאלוהים רצה לגבי העם שלו. במעמד הר סיני, עם ישראל עמד לפני אלוהים כמו אדם וחווה. הקרבה של אדם וחווה לאלוהים הייתה מושלמת, לא היה שום דבר שהפריד ביניהם, האהבה הראשונה של אדם וחווה הייתה לאלוהים, הבורא שלהם. הוא היה היסוד היחיד ליחסים בין אדם וחווה. ואתם יודעים כמה התפילה שלי היום, שאלוהים יהיה היסוד של היחסים שיש לנו בתוך הבית, שיש בין גבר לבין הבעל לאשתו, בין אח ואחות, בין אנשים בקהילה, כמו שהיה בין דוד ויונתן, אתם זוכרים מה הם ביקשו? שאלוהים יהיה תמיד בינינו, הוא צריך להיות היסוד. <אח> מה זה אומר שאלוהים הוא אמור להיות היסוד של היחסים בינינו? אתם חושבים שזה איזשהו דבר מיסטי? איזשהו משהו כזה שאנחנו לא מבינים? אם אלוהים הוא היסוד של היחסים בינינו, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את מה שהוא אומר ברצינות כי אם אנחנו ניקח באופן פעיל את מה שהוא אומר בחיים שלנו אני מבטיח לכם שהרבה הרבה פחות צרות ממה שיש לנו בחיים היה לנו אם היינו באמת שומעים למה שהוא אומר בכל התחומים לא רק בין היחסים בינינו ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך הכוח בחיים של אדם וחווה היה כוח האהבה בינם לבין אלוהים. התפילה הזאת, שמע ישראל, שאנחנו מתפללים מדברים פרק 4, סליחה פרק 6, מדברים פרק 6, מפסוקים 4-9, שמע ישראל, התפילה הזאת אלוהים רוצה לברוא את עם ישראל בצלמו, אבל מה צריך להיות בעצם הקשר בין העם ישראל ואלוהים? צריך להיות קשר של אהבה. ולכן כמה עם ישראל צריך לאהוב את אלוהים? כמו שאדם וחווה אהבו. אותו דבר. כמו שאדם וחווה אהבו את אלוהים, אלוהים רוצה להחזיר את צלם האדם לעם שלו, ואנחנו נגלה גם למה. בראשית א', 26, 27, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בתגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמז הרומס על הארץ, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. הקרבה של אלוהים והאדם הייתה גדולה יותר מכל היצורים, מכיוון שהאדם נברא בצלמו, ודמותו של אלוהים. הסיבה שאדם נברא בצלמו של אלוהים הייתה להראות משהו מאוד חשוב. הייתה להראות את הריבונות של אלוהים בעולם החדש שהוא ברא. מה זה המילה הזאת ריבונות? כשאנחנו אומרים ריבון עולם, ריבונו של עולם, השלטון, הסמכות הבלעדית והיחידה שתהיה בעולם, זאת תהיה הריבונות של אלוהים, הוא המלך היחיד. דמותו צריכה להיות בכל מקום על פני האדמה. צלם אלוהים צריך להתגלות בכל נקודה על פני האדמה, ולכן אלוהים אמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. מילאו את הארץ במה? מילאו את הארץ בצלמי ודמותי, כדי שכל אחד שיביט בכם יוכל לראות אותי דרככם. אתם מבינים עד כמה שזה פשוט? העם של אלוהים היה צריך להיות בצורה דומה לכך. האדם, שימו לב למה שכתוב בכחול, האדם היה הדרך המוחשית בה רצה להראות את עצמו בעולם. אלוהים ברא את האדם וחווה בצלמו ושם אותם בעולם החדש שהוא ברא כדוגמה מוחשית לנוכחות שלו בעולם. לפני החטא אדם וחווה הראו את האופי הטהור והשלמות של אלוהים הם היו היצורים הנפלאים ביותר שאלוהים ברא ביקום הם היו נפלאים יותר ממלאכים אפילו היה להם רצון חופשי הם היו צריכים לאהוב את אדוני אלוהיהם בכל לבבם בכל נפשם וזו הייתה הבחירה שלהם הם היו הדרך המוחשית שאלוהים רצה להראות את עצמו בעולם. זאת הייתה התוכנית גם לעם שלו, לעם ישראל. עם ישראל היה צריך להיות אור בעולם חשוך למען העולם. אנחנו שרים הרבה פעמים את השיר "קומי אורי", ישעיהו פרק 60, פסוק אחד: "קומי אורי כי בא עורך, וכבוד אדוני עליך זרח, כי הנה החושך יכסה". ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. אתם שמים לב? צלם אלוהים אמור והכבוד שלו להתגלות בעם ישראל. ומדוע? כדי שכל העולם הנמצא בחושך ידע שיש אלוהים בשמיים. ואלוהים הזה אפשר לראות אותו דרך העם הזה, עם ישראל. כל הגויים שיביטו בעם ישראל, ידעו שיש אלוהים בשמיים. הם יראו את הכבוד שלו שזרח על העם. איזה דבר מדהים זה, שמתן תורה בעצם, הייתה הדרך בה אלוהים ברא את עם ישראל בצלמו. אתם יכולים להבין את זה? התורה שאלוהים נתן לעם ישראל הייתה בעצם ההתגלות של אלוהים בכתב. התגלות אלוהים בכתב. עם ישראל היה אמור לשמור ולקיים את התורה כדי שכל העמים ידעו את אלוהים. זה לא היה משהו אקסקלוסיבי אך ורק לעם ישראל כדי שהם יטפחו לעצמם על השכם ויגידו אנחנו נפלאים יותר מכל האנשים על פני האדמה. לא ולא. עם ישראל קיבל את התפקיד היפה ביותר מכל העמים. האור של אלוהים היה צריך לזרוח ממנו אל העולם החשוך, וכל העולם היה צריך להסתכל על העם הזה ולהגיד, וואו, זה העם ש... של אלוהים, ש... של אלוהים שבעצם ש... ש... מראה את הנוכחות שלו בעולם החשוך. מתן תורה הייתה הדרך באלוהים ברא את בני ישראל בצלמו. וואו, איזה דבר מדהים זה, מה אתם אומרים? כדי שכל העמים... בעצם יראו את הבריאה הזאת של עם חדש וירצו להיות שייכים לעם הזה. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ומילאו את הארץ וכבשוה. היום עם ישראל מקבל, ממשיך לקבל את התפקיד הזה. התפקיד הזה לא נגמר, אנחנו חייבים להמשיך להאיר בעולם שאגב הולך ונעשה חשוך מרגע לרגע החשכה המוסרית בעולם הופכת ליותר ויותר בולטת ככל שאנחנו מתקרבים לסוף הזמן. משפחת בני האדם קיבלה משימה לכבוש את הארץ כדי שצלם אלוהים יבלוט בכל מקום על פני האדמה. כאשר עם ישראל שומר את המצוות של אלוהים, הם קרובים מאוד להראות את צלם אלוהים כפי שהוא היה מלכתחילה. שמירת התורה היא החזרת צלם אלוהים לאדם, תאמינו או לא. בני אדם מבחינה חיצונית אנחנו כולנו דומים, גם ההתנהגות שלנו הרבה פעמים, יותר, רק השנים האחרונות הן מראות עד כמה העולם הזה הפך להיות כפר קטן. סך הכל אנשים באופן בסיסי מאוד מאוד דומים. איך אפשר לראות את צלם אלוהים בנו? כשאנחנו משקפים את האופי של אלוהים בחיים שלנו. התורה מראה לנו את הדרך הזרה להיות בצלם אלוהים. כשאנחנו מתרחקים מאלוהים והתורה שלו, אנחנו גם מתרחקים מהצלם שאלוהים רוצה שיהיה בנו, הצלם שלו. אלוהים רוצה לחדש את הקשר בינינו, לכל בני האדם, בינו, סליח, לכל בני האדם. והוא בחר בדבר אדוני כדי להראות את הדרך לחידוש הקשר. הוא בחר לעשות את זה בדרך הנפלאה ביותר שאנחנו נדבר עוד עליה עכשיו. עד עכשיו אנחנו דיברנו על כך שאלוהים נתן את התורה דרך משה, בני ישראל שמעו את התורה, אחר כך משה כתב את התורה, ואחר כך אלוהים בעצם הגשים את התוכנית המלאה. איך לתת את התורה לעם ישראל בדרך מוחשית יותר. דרך שתגלה בצורה נפלאה ביותר את צלם האדם במשיח של אנחנו קוראים ביוחנן א' 1-2: "בראשית היה הדבר והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים, הכל נהיה על ידיו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. יוחנן מצהיר כאן דבר מדהים, דבר אדוני הוא אלוהים, התורה היא לא רק מה שהוא כתוב, זה הוא בעצמו. אתם יכולים להבין דבר כזה, זה הוא בעצמו. כאשר אדם וחווה ניצבו לפני אלוהים, הם בעצם ניצבו לפניו כמו עם ישראל לפני הר סיני, הם ניצבו לפני דברו. התורה של אלוהים מראה לנו את צלמו. וואו, וזה באמת דבר מדהים. התורה של אלוהים מראה לנו את צלם אלוהים. בנקודה מסוימת בהיסטוריה, דבר אלוהים לבש בשר והראה לכל העולם כיצד צלם אלוהים יכול להיראות באדם בצורה מושלמת. כיצד בעצם אדם שחי על פני האדמה יכול להראות את צלם אלוהים בצורה מושלמת? אתם חושבים שזה מסר שכל כך קל לעכל? ממש לא. אבל התוכנית של אלוהים היא תמיד יותר פנטסטית ממה שאנחנו יכולים לדמיין. הדמיון שלנו, החוטא והמוגבל, לא יכול לתאר את התוכנית של אלוהים. יש לנו כל כך הרבה מכשולים, אבל תודה לאל שיש לנו את אלוהים. אנחנו לא צריכים לדמיין, אנחנו פשוט צריכים ללמוד את מה שאלוהים אומר. להשתחוות בלפניו ולהגיד, הללויה, על התוכנית שלך הנפלאה להציל אותנו. הדבר נהיה בשר, יוחנן א' 14, ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד הבן יחיד מלפני מלא חסד ואמת. על מי נאמר שהוא מלא חסד ואמת? רק על אלוהים. אלוהים הוא מלא חסד ואמת. ישוע המשיח היה התגלמות דבר אדוני באדם והשתקפות מושלמת של צלם אלוהים בו. אנחנו קוראים מל הקולוסים א' 15 והוא צלם של האלוהים הבלתי נראה בכור כל בריאה. כאשר ישוע התהלך על האדמה הוא ראה את אלוהים בכל מה שהוא עשה. הוא היה התגלמות בבשר של דבר אלוהים. מה זה אומר לגבינו היום? מה זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו שקורא את הדברים האלה? מה שהוא לימד בכתובים, ישוע היה התורה שעם ישראל קיבל מהדוני בהר סיני כדי להחזיר את צלם אלוהים לכל מי שיבחר בו. מדוע אנחנו צריכים שצלם אלוהים יחזור אלינו? מכיוון שאלוהים יש לו תוכנית נחמדה, הוא רוצה שכולנו נחזור לאן, ل... לאן שההורים הראשונים שלנו היו, נכון? איפה הם היו בהתחלה לפני שהם גורשו מגן עדן? הם היו שם, הם היו בגן עדן, הם היו בגן עדן, ואלוהים רוצה להחזיר אותנו לעולם חדש ומושלם, שם אנחנו נהיה איתו לנצח. כדי להחזיר את צלם אלוהים לכל מי שיבחר בו, אלוהים שלח את דברו מגולם בבשר. אבל יש הרבה מכשולים. תשימו לב, אנחנו בעולם הזה לצערנו נמצאים בהשפעה מאוד חזקה של השטן. זה לא סתם יצר הרע שיש אנשים מסוימים שהמציאו איזושהי תיאוריה שהשטן אינו לא קיים. מעניין, מעניין מי יכול להפיץ תיאוריה כזאת אם לא השטן בעצמו, שהוא בעצם משכנע את כולם שהוא לא קיים. שהוא בעצם סתם איזה הרגשה שאתה מרגיש בלב, אולי בא לי לעשות את זה, אולי לא בא לי, אולי כדאי שאני אגנוב, אולי כדאי שאני לא אגנוב. כמה אנשים אתם מכירים שהם מרומים בחיים שלהם, שהם חושבים שהשטן הוא לא ישות? מספיק שתקראו את פרק א' באיום. ניתן לכם כמה דברים ברורים על האישיות הזאת שנקראת שטן, שלא הרבה אנשים אפילו מודעים. לישוב הזאת בחיים שלנו, חושבים שזה אולי איזה משהו שהם נולדו איתו, אולי איזה אופי לא ההשפעה של השטן היום בעולם היא כל כך גדולה, אנחנו קוראים בשנייה לקורינתים, ארבע, פסוק ארבע. אל העולם הזה, מי זה אל העולם? מי זה אל העולם? זה השטן כמובן. עיוור את שכלם של הבלתי מאמינים. מה קרה לשכל של מי שלא מאמין? מה הוא הופך להיות? שחור, עיוור. לבל יזרח, אתם זוכרים את המילה יזרח? אוקיי? לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח, אשר הוא צלם האלוהים. השטן היום פועל בצורה מחרידה, כמעט על כל אה, נקודה על פני האדמה, חוץ מכמה מקומות שכמובן אה, לא רואים את זה באופן ויזואלי, אבל הוא פועל בכל נקודה, בכל המישורים, הרוחניים והפיזיים. מה הוא רוצה? דבר, בראש ובראשונה, כדי להשחית את צלם האלוהים באדם, כדי שהאדם יהיה בצלמו שלו, כדי שהאדם יאמץ את צלמו שלו, ואתם יכולים לראות את הפירות של צלמו של השטן היום פועל בעולם הזה. כמה משפחות נשברות? לצערנו הרב יותר מדי. זה לא קורה במקרה. מי שמתרחק מאלוהים והתורה שלו, פועל השטן, פועל וחוזקה ביותר. זהותם של בני העם של אלוהים תהיה מאוד ברורה בזמן הסוף. לא יהיה כל כך קשה לזהות מיהו שייך לאלוהים ומיהו לא. צלם אלוהים באדם יגבר ככל שאנשים יהיו נאמנים יותר לאלוהים, ככה צלם אלוהים יתגלה בהם בצורה ברורה יותר. אלה שצלם השטן יהיה בהם, אגב תקראו את התגלות פרק 13 ותבינו על איזה צלם אני מדבר, צלם השטן יהיה בזמן האחרון אלה...